Čujete to? To spieva džungla Je to spev zložený zo šumu lístia šepotu hustého dažďa trilkov kolibríka i škrekotu papagája z tichých krokov šeliem a trúbenia slonov Adoleu. Bol mocný, ale aj samolúbý, maškrtný a lenivý. A tak za svojich ministrov vymenoval Hada, Šakala a Králika. Hada preto, lebo sa mu páčilo, že sa musí plaziť okolo jeho nôh. Šakala, aby pojedol všetko, čo jemu nebude chutiť. A Králika pre jeho bystré nohy, aby z jeho rozkazmi zabehol, kam si spomenie. Raz sa mu ale ministri zunovali a Lev sa rozhodol, že ich zožerie. Pretože ich ale sám vymenoval, musel si nájsť zámienku, ktorá by jeho mrský čin ospravedlnila. Zavolal teda svojich ministrov k sebe a povedal. Od istého času ste mojimi ministrami. Chcem sa presvedčiť, či vás vysoký úrad neskazil. Široko roztvoril papuľu a žiadal, aby mu had povedal, ako páchne z jeho kráľovských úst. Pretože lev sa živí mesom, z jeho papule, ako sa dalo čakať, vychádzal odporný zápach. Vždy pravdomluvný had odpovedal. Je to veľmi nepríjemný zápach, vaše veličenstvo." Zrada! Zúrivo zareval lev. Urazil si kráľa a za to si zaslúžiš smrť. Vrhol sa na a roztrhal ho. Potom sa spýtal šakala, ako mu páchne z úst. Z šakal sa rozhodol zachrániť klamstvom. O, oh, oh, pane, odpovedal, je to mm, veľmi jemná vôňa, príjemná ako, mm, ako vôňa najvzácnejších olejov. Lož a klam! Zrúkol lev. Každý vie, že je to odporný zápach, lebo sa živým mesom. Ale falošní a lstiví racovia sú nebezpeční pre krajinu. A roztrhal aj šakala. Potom oslovil králika. Nože, mudrc, povedz, ako páchne z mojich úst. Veľmi ľutujem vaše veličenstvo, odpovedal králik. Ale včera som prechladol a mám zapchatý nos. Dovolte mi niekoľko dní ostať doma, kým mi neprejde nádcha. Vedlen potom budem môcť posúdiť, ako páchne z vašich kráľovských úst. Levovi nezostávalo nič iné, ako vyhovieť králikovej žiadosti a králik rýchlo zmizol v džungli. Aleu? Povedal si, že vládnuť tam, kde králiky majú bystrosť nielen v nohách, ale aj v hlave, nie je vôbec jednoduché. A rozhodol sa odísť. Od tých čias vládne v džungli dobrák slon a džungla spieva o čosi radosnej. Všetkým. Rozumela si? Všetkým! Čo to? Zdá sa, že v džungli sa čosi deje. No, také nešťastie! Také nešťastie! Každý deň jeden! Každý deň! Vedie to tuším, Beží ako o život. Kam tak trieli, kam sa tak ponáľa? Že by na čistinku... Nahozaj Zastala na kraji pridutom strome A z posledných síl Zodvihla bambusovú palicu Aby ňou udrela po kmeni stromu Čo sa robí? Čo sa robí? Vari nehorí Aj opica sa nalakala Nebezpečenstvo? Aké je nebezpečenstvo? Keď ja som tu Zastavil sa na obchôdskej Tiger Spozornil i starý medveď Vtáčik Kolibrík A škriepný papagáj Baj králik Zodvihol uši a rozbehol sa spolu S ostatnými Všetci bežia na čistinku kam ich volá Hlas stromu nebezpečenstva Nikto nie je Celkom nikto nie je kto si to dovolil? Kto rozozvučal hlas stromu nebezpečenstva a z oh, Bežali sme sem zbytočne. To je vlchol, vlchol. Niekto si z nás robí dobrý deň. To ja? Píp, pí, pí. Ty, Miška? No tak to sú spôsoby. A no, toto a prečo? Dobrý deň. Ale nerobím si z vás dobrý deň. Sme tu všetci? Vláca slon chýba. Oh! Také nešťastie, oj, také nešťastie. Prečo nešťastie? Išiel sa iba napiť vody dolu k rieke. Práve teraz? Oj, oj, oj, také nešťastie. Mm, prestaň lamentovať a povedz konečne, prečo si nás zavolala. Vrátil sa. Kto? Mm, áno, kto? Kto sa vráti? Kto sa vráti? No, kto, kto? Náš kráľa vládca. Lev sa vrátil! V našej džungli pšeť panuje slon. Lev od nás odišiel. Povedal, že král ako on. Áno, král ako on, najkrajší, najsilnejší, najstrašnejší, bude panovať celému svetu, že mu džungla nestačí a že sa nikdy nevráti. Ne. Ale vrátil sa! A nechce viac loviť! Nechce loviť, lebo no to je výborné! Tak nech neloví! Hľadá no. pokoj! No. Pretože oh, bí, bí, bí, Pretože ráj ako najmocnejší kráľ a vládca má nárok na naše životy. Čože má? A mám vám povedať, že každé ráno má jeden z nás prísť k nemu dobrovoľne dobrolohu a stať sa jeho raňajkami. Dobrovoľne. Raňajkami? Ja. A sami? <laughs> no to to je, je ale bezočivosť. Ale si to vymyslel, prešibanec aký si. Vraj kráľ. tyran je to. Slávne, tyran. A niekto by nás mal od neho oslobodiť. Ale kto? No kto? Áno, hm? Kto? Ano, kto? taký strašný, silný prešibaný ako Lev hmm, prešibaný skôr namyslený a drzý ja by som ho najradšej roztrhal čo si to dovoluje len ho roztrhaj prejateľ Tiger. len do toho preštie tak roztrhaj no, ale našim vládcom je teraz slon je mu patrí právo Lenže slon je pri rieke no a ty si tu Tírana nás baví Tiger. Tiger? Nedajte sa vysmiať. Ten iba hovorí, aký je silný a smelý. A pritom sa aj Deva nalaká. Deva! Deva? O čom to hovorí? Kedy sa Tiger nalaká? Ja nikdy. Nepamätáte sa, ako tvrdil, že si prinesie od človeka pastiera jeho najtučnejšie jahňa? <laughs> Nepriniesol ho, lebo sa naľakal obyčajného deva. Ja sa čudujem, že to spomínaš práve ty opica. Nepleť sa do toho kolibrík. <laughs> Čo ty o tom vieš?